Keppilä Joose löysi köyden keskeltä huoltotietä, kai se oli pudonnut huolimattoman ajomiehen kuormasta. Se oli ainoa käyttökelpoinen ja yleisesti pätevä esine, minkä hän oli löytänyt koko sotaretken aikana. Tästä hetkestä, jolloin sotamies Joose Keppilä löytää arvokkaan manilla köyden, käynnistyy Veijon meren klassinen sotaromaani. Kun kotilomalle lähdön aika koittaa, Keppilä pukee köydän ylleen uniformun alle välttääkseen sota ja poliisien takavarikoina. Ei ole meren romani etenee junan jyskyttäessä isänmaan halki, köysi kuristaa ja koko pitkän junamatkan yhä enemmän ja enemmän. Samalla mies kuuntelee tuntemattomia sotilaiden koruttomia ja lennokkaita kertomuksia, jossa hylsyt lentelevät ja vihollisia kaatuu lejäpäin. Viime keppilä pääsee kotiin ja joutuu päiväkausiksi vuoteen omaksi köydän runnoiltua hänen puolikuoliaksi. vaimo leikkaa köyden palasiksi ja heittää palat tunki. Ei meri avasi vanilla köydellä. Kirjallisuuden, kirjallisuuteen uusia polkuja. Hänestä tuli modernisti esikuva ja kärkimies. Hänen rinnallaan kaksi suomalaista naiskirjailijaa teki modernismiä tunnetuksi. Eeva-Liisa Manner vuonna 1956 runokokoelman Tämä matka ja Maria-Liisa Vartio romanillaan Se on sitten kevät, joka ilmestyy. Manilaköyden kanssa samana vuonna. Manilaköyttä on käännetty lähes 20 kielelle. Siinä näkyy kirjailijan kiinnostus historiaa kohtaan elivoimaisena. Modernistiset kirjailijat kuten Veijo Meri ja Samuli Paronen halusivat kuvata sotaa eri tavalla kuin esimerkiksi Ruunepäri. Sankaruus haluttiin poistaa sotakuvauksesta. Sota ei kuvattu näköisenänsä niin realistisessa kirjallisuudessa, vaan sotaan liittyvä kaosta käytettiin vertauskuvana moderni maailman sekaurosta. Veijomeri halusi kuitenkin sisällyttää romaniinsa vaavan pasifistisen savunoman ja julistaa sitä absurdien tarinoiden avulla. Modernistiselle kirjailijalle tärkeä oli myös relativismi. Vanhat rakenteet ja katsantokannat näyttivät kaipavan uudenlaisia vastineita. Realistinen sotakirjallisuus, varsinkin Väinön linnan kuvaustapa, haluttiin kyseenalaistaa. Manillaköydessä henkilöt alkavat kysyä olemassaolonsa perusteita, kun olosuhteet käyvät ylivoimaiseksi. Kun kotiin palava Joose Keppilä on runnellut itsensä lähes sairaalakuntoon, hän pelästyttää hirveällä ulkomuodellaan perheensä. Rintamaveteranin paluu on kaikkea muuta kuin juhlallinen ja kuvastaa irvokkaasti sotan häviämisen mentaliteetti. Kotiväen koruton hoiva ja hulvaton turinointi kuitenkin palauttavat Joosen elämänhalun takaisin. Juttujen kerronta muistuttaa meren romanissa kalevallaista kilpalaulantaa. Isketään juttua toisen perään konekivärityyliin ja seurataan kiinnostuneena, miten kaskut vaikuttavat kuuntelijoihin. Kun Joosen isä kuuntelee romaanin viimeistä juttua, hän suuttuu ja haukkuu jutunkertoja valehtelijaksi. Tästä kuitenkin poika on mielissään. Jooselta pääsi naurunhäätystä, mutta kipeää se vielä teki. Tuohtunut Jousen isä nousi ja lähti paiskasi oven kiinni, niin kuin ei koskaan aikoisi sen kautta tulla takaisin. Manila käyttää on usein luettu vastakirjana Väinö Linnan tuntemattomalle sotilaalle, joka ilmestyi kolmea vuotta aiemmin. On arvoista, että tuntematon kuvaa pelkästään jatkosotaa, kun taas Manilaköydessä on kohtauksia myös talvisodan ajalta. Nämä kaksi romania kuvastavat hyvin sitä, miten realistinen ja modernistinen romanitaide on ratkaisemattomassa ristiriidassa vastakohtaisuuksien vuoksi. Väinölinna ja Veijon kävivät vuosia väittelyä julkisessa sanassa. Keskinäinen törmäyskurssi kärjistyi vuonna 1967, kun molemmilta ilmestyi esseekokoelma. Siinä he ottivat kantaa realismin keinoihin kumpikin omalta puolelta. Jälkikäteen on osoitettu, että teoreettisesti realistit ja modernistit olivat kuitenkin loppujen lopuksi aika lähellä toisiaan. Muun Alex Matson Tampereelta on todennut, että romanin totuudellisuus on sen muodossa ja romanimuoto muoto haavainnollistaa elämän monimuotoisuutta. Veijomeri sovesi kertomansa mukaan tätä teoriaa suoraan kirjoittaessaan Manilakoitte. Romaanin modernistisen muodon on tarkoitus heijastaa elämän monia ulottuvuuksia. Tässä Veijomeri onnistui niin säkenöivästi, että pääsi kirjaushistoriaan. Väinölinna ja Veijomeren kuvaustavuus oli muutakin yhteistä kuin kun tämä asia sattumanvaraisuuden ja jermomentaliteetin alleviiva alleviivaina kummatkin olevat, ovat tärkeitä. Molemmat kirjailijat antoivat raikuvasti kyytiä armeijan epäinhimilliselle käskyttämiselle. Väinöllinnä istu, istutti omaa Jermujoukkoonsa tiukkapipoisia upseereita. Veijomeri toi puolestaan junan, jossa sotilaat matkustivat virkaintoisia sotapoliiseja, jotka tarkistivat rintamiesten reput. Toisaalta on kysytty Veijomeren Manilakeuden klassikon arvon perään. Kansan syvät rivit nimittäin eivät ole manilaköyttä niin lukeneet kuin tuntematonta sotilasta. Vuonna 1994 tehtiin kysely sotaveteraanien suosituimmista sotakirjoista. Kyselyssä haastateltiin 272 sotaveteraania. Heistä yksikään ei ollut nimennyt manilaköyttä tai Samuli Parosen kuolismaantietä viiden parhaan sotakirjan joukkoon. Professori Leena Kirstilä on sanonut, että ei ole meren tapaa kuvata kansaa, ei miellytä suomalaista lukijaa sen vuoksi, että kirjailija rikkoo tahallaan totunnaisen humoristisen asenteen yksinkertaisen maalaisihmisen. Sankareiden sijasta suomalaisia kuvataan tymperinä ja oopinutuisesti käyttäytyvinä mäntteinä. Tämä jakaa lukeva yleisö väistämättä kahti. Vuonna 1987 tehtiin lukututkimus, joka osoitti, että kirjallisesti koulutetut henkilöt, kuten kirjallisuuden tutkijat tai vaikkapa äidinkielenopettajat, lukevat manillaköyttä aivan eri tavoin kuin metallimiehet tai diplominsinöörit. Kirjallisesti koulutetut henkilöt näkevät romaanissa modernismin klassikon ja upean taideteoksen, jossa on kiinnostavia rakenteita. Työmiehet ja insinöörit kuvallistaan lukevat Manilaköyttä hirtehisenä sotakirjana, jonka yliampuva kuvaus herättää hilpeyttä, toisaalta taas jyrkkää torjuntaa. Molemmat tulkinnat ovat perusteltuja, mikä osoittaa romani rakenteellista laajuutta. Manilaköys, jos mikä on romani, jolla on kahdet kasvot? Vaikka Veijomeri on kieltänyt olevansa humoristi. Manilaköydessä on aimoannoksia tilannekomisia kohtauksia ja mustaa huumoria. Veijomeren Suomi vaikuttaa saarenomaisena. Näyttäytyy saarenomaisena Euroopan periferiana. tämän käsityksen kirjallia omaksui Alexis Kiveltä. Manila Köysi osoitti meren kiinnostusta novellin rakentamista kohtaan. Hän tekikin romanin kehyskertomuksen, joka sitoi irralliset jutut toisiinsa. Maailmankirjailijasta Veijömerelle läheisimpiä oli Nikolai Kokol Venäjältä ja Franz Kafka. Kafka on ollut suomenkieliselle modernistille tärkeä suunnannäyttäjä sikäli, että hänen teoksensa osoittavat syyllisyyden kuuluvan ihmiselämään väistämättömästi, eikä siinä ole sijaa uskonnolliselle sovitukselle. Rikollisuus on Manilla-köyden tärkeimpiä aihepiirejä sotilaat putsovat kaatuneiden venäläisten taskuja ja koettavat salakuljettaa kotiin armeilta anastettuja varusesineitä. Joosi Keppile erehtyy omatuntoa koettelevaan puuhan yhden ainoan kerran. Sille seurauksella joutuu sairasvuoteisen pitkäksi aikaa. Rikollisuuteen liittyvä syyllisyys luo perusteita pohjattain ja kun se on yhdistynyt sivullisuuden tunteeseen tai vierauden kokemuksiin, toivottomuus ajaa manilaköydessäkin romanihenkilöitä erikoisiin yrityksiin. Veijomeren kuningasidea oli tuoda kerronnan eri tasoja sisä sisäkertomuksilla, jotka rytmittävät romani-tekstiä uudella tavalla. Monet manilaköyden upserikertomuksista ovat saavuttaneet ikivihreää leimaa. Näin on käynyt esimerkiksi kuvauksille talvisodassa pystyyn kuolleesta venäläisupseerista ja kohtalokkaaseen resinaonnettomuuteen joutuvasta saksalaisupseerista. Upseerikertomuksissa voi nähdä toisaalta pyrkimyksen ymmärtää kirjailijan oman henkilöhistorian erityispiirteitä. Veijomeren isä oli näet saammatti sotilas ja sotaveteraani. Vaikka Kirjailija itse osallistunut sotaan, hän eli nuoruusvuotensa sodan ilmapiirissä. Tässä mielessä veijomeren näkökulma sotaan on ratkaisevasti erilainen kuin sodan käyneillä kirjailijoilla, kuten Väinö Linnalla. Kun Väinö Linna teki tilien sodasta isien näkökulmasta veijomeri toi esiin sodan esiin poikien sukupolven edustajana. Suora lainaus Manilla köydestä. Sota ei ole sen kummempaa kuin muukaan ihmistyö. Sanovat, että se on aina vajavaista. Niinpä näkyy olevan. Mutta kun mies on oikein taitava, pystyy pettämään kuolemankin. Ei mene edes miinaan. Miehen pitää uskoa vahvasti, ettei häntä ole määrätty sodassa kuolemaan ja touhuta niin helkkaristi, ettei sitten edekään. Manilaköyden ilmestyessä Meri työskenteli 29-vuotiaana kustannusvirkailijana Utavassa. Ulkomailla Manilaköyttä luettiin ahkerasti muun muassa Unkarissa, jossa 1987 tehty lukkututkimus osoitti selviä eroja suomalaiseen lukutapaan nähden. Kun suomalaiset ovat pitkälti liittäneet Manilaköyteen sodanvastaisia merkityksiä, Unkarilaiset sivuttivat ne ja Korostivat meren merkitystä ihmisluonteen ja erikoisten olosuhteen valottavina kuvaina. He tunnistivat Joose Keppilässä saman, mikä näkyy Vaklav Hasekin Sveikhahmossa. Ja tämän yhteyden Veijo on itse asiassa myöntänyt. Veijo kirjailijauran huippuhetki oli. Vuonna 1973, kun hänen romaaninsa Kersantin poika sai Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon. Tämän jälkeen Veijomeri kirjoitti ainoastaan yhden romaanin jääkiekkoilijan kesän vuonna 1980. Kun Veijomeri vastaanotti Pohjoismaisen neuvoston kirjallisuuspalkinnon, hän totesi ullapuhessaan, Mielestäni ihminen on yhtä iso kuin hänen maailmansa. Tätä ajatusta vasten Manilaköyden Joose Keppilän maailma näyttäytyy miellettymisen tyyssiänä, jossa maailman valtavien pyörien sattumanvaraiset liikkeet pitävät, anteeksi, vievät järjestelmien uskottavuuden ja luovat ihmispololle syitä välittää toisistaan ihan oikeasti.